Ni Kaixo guk kodrigaterriko laugazte gara Urtsi, unai, baderi, eneko eta ni bai gara Horain atmakizun bat esango dugu Adi denu gauza bat naiz, nire izena esaten baduzu, irtzen naiz Zein da esan naia? Han han bermadi taike yakinenan hala Han han bermadi taike yakinenan hala Berriro errepikatuko dizuet Gauza bat naiz, Nire izena esaten baduzu hiltzen naiz Zer naiz Mundu hambateko ez du karun gilantsuna bada, baldin badakizuet telefono honetara deitu Bederatzi, lau iru, bosbi, zazpilau, zero zazpi. Bederatzi, lau iru, bosbi, zazpilau, mitzulia, zero zazpi. Berrerik berriro errepikatuko dizuet pista. Sonioa dauden tokietan ez didazue aurkituko. ¿No era? Oh, con copilla talía. Se se asmaquiz una den. Ah, hiciste un hueco. Oso hondo. Arma todo zue. Ikaratu nahu bat batean sakonera Konturatu zurez nik metenuela Zer gaitik ez nazionen mainu bat hartzera Bita berriz, Jarraian, zintzilik irratiaren buruzko galdera bat egingo dizuegu Orain galdera esango dizu Zein frekuentzietan entzun daiteke zintzilik du golisuet. zein un frecuencia tan entenditeke sintzilik Erantzuna baldin badak izue? 1 Bai, norda? Eh, milea eta aldea Bale, eh, eh, zinda erantzuna? FM1 Oso ondaz matu dezue zorionak <tose> Gure herriko galdera bat, gure herriari buruzko aldera bat egingo dizuegu. Errenteriako bosta uzuen izenak, e, bosta uzuen izen esan behar dituzue. Orain errepikatu duko dizuez galdera. E, errenteriako bosta uzuen izenak esan behar dituzue. mostu eginda Berriro mostu oi berriro deitu mostu eginda bai morda Heu, Kaito, mileat aldea gara. Bale, eh, zein da erantzuna? Borda, Gabier Rota, Izieta, Olibet eta Fanderia. Oso ondo. Eh... No! Bukatzeko abesti bat jarriko dugu eta esmatu bar duzue. Zenda ba egun sentia bila sentitze Kaixo, zinda? Eh, Zapalduan olerkiak. Zapalduan olerkiak. Oso ondo? Ai, jombe! Gara? Zapalduan olerkiak. Zapalduan olerkiak. Estalita duten. Zampalduan olerkiak. Oe gutxe iu. Hago bizan da dena. Zapalduan olerkiak. Gurdien uh! uh! den borari, eskorari Gurdinho txei Zerri zan behar garen Gitarrezin posatuz Zer maitatu behar den Baina kantatu nahi dut Zapalduen olergia Iztalita duten Zamin guztia Lagun minei Bakar dadeari Bizi gabe egun zitako zirai nei Nash, Ander eta Alizon gara eta gure taldearen izena putikornioak da. Horain, <risa> asmakizun bat esango dugu. Ea asmatzen duzuen. Deitu bederatzi, lau, iru, bost, bi, zazpi, lau, zero, zazpi. Galdera da. Horriak ditu, zuaitza izan gabe. Mintxo, oi, da. Aotxik ez badu ere. Irekitzen baduzu, inoiz ez da kesu. berritxarei bidean errepikatuko dut. Galdera da. Horriak ditu zuhaitza izan gabe mintso ohi da ahotsik ez badu ere. Irekitzen baduzu, inoiz ez da kesu. Eh, yo no digo lo que yo de... vale? eh... gu... coco piña tal es es es... es... es... es... es... es... Herriaren <imitra> <imitra> inguruko galdera bat esango dizuegu. Zemazubaeko taldeak zauderrenterian, animatu eta deitu. Bederatzi lau biu, berrogeita hamabi, hirurogeita hamal hauzer Deitu Kaixo onar da? Oela, kaixo? <risa> Lorai dago? Kaixo? Milea taldea gara Zer? Milea taldea gara Eta aztele Hiru talde taldea hori Zeintzuk? Olereta kafe, zuri, eta beti ona Oso, ondo Ez que ariken guztan! Horain, irratiaren galdera bat esango dizuegu. Nola ditzen dira irratia diruz laguntzen dutenak? Telefonoa. Telefonoa. E, te, e, telefonon eta da ditu, behatzi lau iru, bosbi, zazpi lau, zero zazpi. Animatu eta da ditu. <hazurra> bai, zein da, kaixo? Zientzia laguna. Ez, ez. Ez! Bai, zin ziraguna! Bai! Erantzen da? Zu zeinada! Orain, abesti, bau, abesti bat jarriko izuegu. Eas matzen duzen. Aurrera, animatu eta deitu behatzi lau iru, bos bi, zazpilau, zazpira. tra suena la sombra me vestu dir maitashuna vai norda es decir somos vai norda <tose> joder eh a vestía a nezbar y qué tal <tose> eseta lesara es <tose> <tose> uno ¿A bestia? ¿A bestia? ¿Es? ¿Cómo? <cita> <risa> Bye. Bye. <risa> Bye. Bye. Bye. <risa> ¿Va? ¿Va? ¿Va? ¿Va? ¿Va? ¿Va? ¿Va? ¿Va? ¿Va? Eta agurten Dizuegu ¡Allo! ¡Aguro! ¿No pasa? ¡Putikornio! Abur! Love me! Oie! Oie! Oie! Oie! Oie! Oie! Guz jabi martin aito rolaia uzuritani maialen gara. Eta kokopina taldea osatzen dugu. Orain asmak... Orain asmakitzuna esateko garaia da adibelarriak. Ez du hankarik eta lurrean dabil, ez du besorik eta zuhaitzetan kiribil. Berri horrepikatuko dut, ez du hankarik eta lurrean dabil, ez du besorik eta zuaitzetan kiribil. Erantzuteko bederatzi lau iru, bos bisazpi, lau, zerosazpi, telefonora deitu. Zein da erantzuna? Bai. Bailo. Zerantzuna da? Entzuea. Bai. Orain orain gure herriko galdera bat egingo dizuegu. Zenizan zenpio baroja? Erantzuteko, bederatzi lau iru, bos bi zazpil, lau zero zazpil deitu Kaixo Kaixo Zein da erantzuna? Alegu esan taldea, alengo Bai Gara da zutikordio Zein <laughs> eh, da erantzuna? Pues Zuzte dugudela zorozti eh, eh. Zuzte ondo blertu galdera, berriro er errepikatuko edo er. Orereta Gal Galdera da, zein izan zen pio baroja? Orereta <risa> Sein izan zen pio baroja es... Sein izan zen pio baroja Se perxonai perchonai... izan zen pio baroja Osta abro! Jarrayan zintilik irratiari buruzko galderaba teengo dizuegu Zenbat garren urte mugabetetzen dugu aurten? Erantzuteko beratzi lau iru, bost bi zazpi, lau zero zazpi telefonora deitu. Errepikatu erringo dut. Zenbat garren urte mugabetetzen dugu aurten? Zio, gara da? E, milea eta Zein da e, erantzuna? Hogeita agar urtezu. Kozondo! Orain, abesti baten zatia jarriko dugu, eaz naten duzudeen. Deitu... Bederatzi lau iru, bos bi, bos bi zazpilau, zero zazpira. sedes No te fuiste. se vestida? Es verdad, eh. Amor okay. Amor A bestiak dakiena Mederazila uiru posbi Zatila de ozerosazpira deitu Eta esbaba Tichutez deitu Reina Me txuatiz Zainu Azker Zerrentu da Murtzuk zehaste? Zerrentu da, Mercedes Zerrentu da, Mercedes Ba, idar eitzu zamaide. Zea besti? Zuge pilota. Ez. Es... <risa> e, eh, bada, erantzuna eh, jake gero bederatzi lau iru bos bi zazpira deitu. Hortzuk zehazte? Los burlau taldea Zein behar entzuna? Oroitzak Oso hondo! Los burlau taldea Milazker guentzuti agatik Espero dugu kokopiña taldea asko gustatzea Auuu! Tu la especial Apera hora Apera Baina gure luta Baina gure Kaixo gu milea taldea gara Kaixo gu milea taldea gara Horain, azmakizun hasi egingo dizugu Ezan, ezango dizugu Jende guztiak ikusten du Jende guztiak hartzen du Sekulan ez da kaitatzen Sekulan ez da hitzaltzen. Zer da? <risa> <risa> <risa> <risa> <Je, je, risa> Berriro erreiktik <tikatuko> du. <risa> Jende guztiak ikusten du. Jende guztiak hartzen du. Sekulan ez da gaitatzen. Sekulan ez da itzaltzen. Zer da? Beanttzuna esateko bederatzi lau hiru bost bi zazpiu 0 zazpira zaspi, deitu. Jo. Kaixo norda la lau. <güls> eko kopitu <risa> eta beren momentu familia ah laguna laguna zain de maitza e, eran zuna la ez dira es hau murioa <bultipotipo> zain de maitza berriro errepikatuko dut jende guztiak ikusten du jende guztiak hartzen du sekulan ez da gaitatzen. sekulan ez da hitzaltze laitatzen Ez ez, konfunditu naizela, Galtzen Gasttatzen Jennde guztiak ikusten du. jende guztiak hartzen du. Sekulan ez da gastatzen, sekulan ez da hitzaltzen! Bye Oyando Oyando Oyando, Oyando. Rialdi buruzko, galdera bat egingo dizuegu. Nola deitzen dira errenteriako erraldoiak? Deitu telefono onera, lau, e, bederatzi lau iru, bosbi, zazpi lau, zero zazpi. Norzara zu? Lo burlau! Piña! No, eh! Lo burlau! Loco piña! Eh! Zenda erantzuna? Eh! Zantzita mayale! Oshanaro! Ah! Eh! Zuegu, nola deitzen diegu gure artean egiten ditugun bilerei? Bederatzila Wiru, bosbi zazpila zero zazpi. Nortz erazu? No. En? Eh? Nortz erazu? Logur Eta, zein da erantzuna? Asamblea! Bai, oso no. hando! Horain, abesti bat jarriko dizuegu, eaz matzen dezuten. Esateko, bederatzi lau iru, bosbi, zazpi lau, zero zazpi telefonora deitu behar dezute. Gaur, zara zu? Gaur, zara zu? Zein da irantzuna? Gaur, zara zu? <A> Gaur, zara zu? <tusurra> Zein <tusurra> da irantzuna? Ez <tusurra> que <Bye>. erantzuna <Bye. tusurra> idut. Bai! Nun, es que eske gure iradi saioa entzuteatik. Denik ginen bizitzaren chave, <tose> nortasunak Zer moruz, hemen zintzilek irratean, musika oberena, zintzilek irratean, egunero zure Deitu, behatzi lau iru, bost bi zazpi lau, zazpi telefonora. FM eunean, horeretako irrati librea.